Kijelentetlen mindenesek élén. Oti ballada. Vagy hogy nevezzem? A cím, ha nem csalódom, Adi halottak élén című allegórikus költeménykötetének hatása alatt került ki vagy majd ki fog derülni, hogy nem véletlenül. A műfaj, elismerem, újszerű. Legalábbis minősítésében. Szagatottsága a balladára emlékeztet, klasszikus értelemben, de tárgya révén szigorúan a hely és időegység jellemzi. Budapest és ma. Egyébként szerencsésebbnek találtam volna a shakespeare látomások formajelvét. Ám ítéljék meg. Aludni próbálok. Aludni, mint Edvárd király, angol király. Egész nap fakó lovamon léptettem, hadlátom úgymond mennyit ér egy Zsivels legújabb kötete, amiről írnom kell és különben is sok dolgom volt, és kevés hasznom a sok dologból. De nem jő álom a szememre. Lefekvés előtt egy pillantást vetettem íróasztalomra, ahol holnap felbontandó postám hever, ma nem értem rá, és futó és szakértő tekintetem felfedezte a társadalombiztosító jellegzetes borítéka mögött a hivatalos felszólítást. Majd holnap, majd holnap, gondol magamban, és átvillan rajtam, hogy a legutóbbi felszólítást olvastam ugyan, de nem egészen értettem, csak éppen a hajam merett égnek, és elhatároztam, hogy ebben az ügyben okvetlenül intézkednem kell már, végére járnom, telefonálnom, megtudakolnom, tiltakoznom, mert ugyanhogy értették azt, kérem szépen, hogy 560-nal tartozom mindenesek és szakácsnék és szobalányok betegsegéző illetékét illetően. Az Isten szerelmére, hiszen egy után egy tíz járna, vagy mennyi. Hát hány mindenesem és szakácsnőm és szobalányom van nekem a piroskán kívül, aki egy is oszthatatlan, mindhárom minőségében, mint a zsidók istene. Hát akkor mi az, hogy 560? És egyre több évek óta növekszik ez az állítólagos tartozás. Mi vagyok én? Salamon, 500 fehér kirája, királya, nem is voltak fehérek. Vagy egy szörnyű bűnügy hőse, kétlelkű emberi bestia, akinek másik énje évek óta feldarabolja és elássa a mindeneseket, és már 500 hiányzik, és mindegyik után az illeték? Hiszen lehet, hogy volt 500, ő nagysága elég sűrűn váltogatja őket, de elmentek, tudtommal mind elment úgy, ahogy jött. Mindig csak egy maradt. Elmentek mind az 500-an. 500 bizony dalolva ment, vagy ha nem dalolva. Igazán nincs a annak, aki olyan kitűnő házból, mint az enyém kénytelen elmenni. Minden esetre elmentek, és egy se tudta mondani, hogy éljen Eduard, illetve miből éljen, ha az otti 560-at követel tőle. Ez mind nagyon szép, de megbolondulni holnap is ráérek. Tehát próbáljunk aludni. Próbáljunk aludni valami kellemes képzettel, ahogy költő illik, Próbáljunk a sorsjegyem számára gondolni, kujé módszerrel, folyton ezt mondogatva magamban, hogy kihúzzák, kihúzzák, egyre jobban kihúzzák, egyre közelebb húzzák, már ki is húzták. Azám, ha lehetne. De mi ez az én bolygó árnyék itt az ágy végén? Hiszen ott nem volt függöny. Mi ez a kísértet fehérség? Égnek mered a hajam. Hiszen ez egy kísértet. Ah, mondom, minden esetre. Ha, ah. sőt, ah, ahogy rossz lelki kismeretű Shakespeare hősök mondják hasonló helyzetben. Ha, ah, ki vagy? A kísértet szomorúan bólogat. Nem ismersz meg? Nem emlékszel a Pannára? Panna, suttogom elülve. Panna, igen, tudom már, három évvel ezelőtt. Aki lejtette a leveses tálat, panna, te vagy az? Meghaltál azóta? S ha igen, miért nem tud nyugodni boldogtalan szellemed? Hiszen megkappad a béred, s a tálat nem vontuk le, amennyire emlékszem rá. Szomorúan rázza a fejét. Nem haltam meg, Rihár, nem haltam meg. Menje igazdám, még nem szólított magához. Most is helyben vagyok, csak a számodra haltam meg. Hideg borzongás volt végig. Ha tehát a számomra meghaltás suttogom, Mondta, miért fizetem értett három éve az illetéket? A kísértett sötéten búlni. Monca, Rihárd, kijelentettél te engem? Kérdés üröltve, a következő pillanatban eltűnik. De még magamhoz térni sincs időm, s már jön helyette a másik. Másik után a harmadik, s már úgy el ágyam előtt, mint a felhők, és mint a fémen a figurák, hosszú kísérteties sorban jönnek, és én kiugrom ágyamból is próbálok menekülni, hiába, hosszú sorban rohannak utánam át völgyön és hegyen, juci, és panna, és böske és manci, és megint előről a névsor, és mindegyiknek ajkán egyetlen vádló kérdés. ki jelentettél? – Ugye nem jelentettél ki? és akkor csodálkozol, hogy hivatalos szempontból nálad vagyunk még mindannyian, s fizettet kell az illetékeket. Haha! elősíb dobzene, harsogjon a harsona! Felköttetem a Lord Majort. Sajnálom, mondja lordmajor. Majort, tetszett volna kijelenteni őket. Az oti nem köteles tudomásul venni, hogy már elmentek. Ki az az oti? Suttogom utoljára, mielőtt jótékony ájulásba zuhanok. Oti! Egy oti nevű is volt, és az se volt kijelentve,